Banca Transilvania îți prezintă România în direct, cu Moise Curan și pe Petreanu. Alege să înfrunți adevărul la Europa FM. Da, înfruntăm adevărul până când nu mai rămâne nimic din el, ca să zic așa. Doamnelor și domnilor, în această dimineață președintele oh, țării noastre Cine o Președintele țării noastre, domnul Claus Iohannis, ne-a îndemnat pe toți să mergem la vot. Și asta n-a fost nimic. Azi dimineață, în deșteptarea domnului Vlad Petreanu și George Zafiu ne-au îndemnat pe toți să mergem la vot. Domnul Petreanu, aici da, de față, sunt înțeleg că sunteți hotărâți să mergem cu toții la vot. Da. Da, ce să spun? Vrei să argumentezi? Bun răspunsul ăsta, nu, e suficient. E atât de... Da. Atât de argumentată... Nevoia asta de a merge la vot, ce să spui? În primul rând că ai nevoie de reprezentare. Cred că, știi, în mod greșit, oamenii care nu se duc la vot, sunt mai multe explicații pentru care oamenii care nu se duc la vot, nu se duc. Ei spun. Da. Una dintre ele este votez de geama, mă, că oricum mai mai nu câștigă. Sunt prea mici. Asta este prima greșeală, pentru că... În acest sens se dau și sondaje de opinie care să te facă să nu te mai duci la vot. Da. Ia uite, bă, ai tăi pierd, prostule. Primul motiv pentru care votăm este să fim reprezentați. Nu neapărat să câștige partidul nostru și să facă guvernul. Nu ăsta, deși ăsta pare să fie. Adică au câștigat ai noștri, asta e prima întrebare. Bă, cât au făcut ai noștri? Au câștigat ai noștri? Nu e așa. Primul motiv este să fim reprezentați să nu în fie parlament, mai al... ai lor, cum ar veni. Da, în parlament să fie acolo niște oameni uh, care gândesc aproape ca noi, în chestiuni care ne uh, interesează pe noi. Și ori ele, habar n-am. Da, pentru da, da. unii oameni sunt importante pensiile, da. pentru alții uh, impozitele pe salariu, impozitele pe cifra de afaceri, nu da. știu, și în multitudinea de oameni politici sunt. Găsești pe cineva tu care să foarte ridic. teoretic acum. Nu, e păi, foarte practic. Da, de ce? Mai, mai că și lumea să nu se mai ducă la vot în stilul ăsta, nu? Ba nu, da, nu tot ce? așa. Ba nu. de ce? Bun, nu, și nu, încă nu. un lucru. Isus Hristos nu este la secția de vot și nu iese din urnă. Pe Iisus îl găsim la biserică. Adică ce vreau să spun este următorul lucru. Oamenii care candidează în alegeri nu sunt perfecți. Că nici noi, nici unul dintre noi nu este perfect. Dacă noi nu votăm pentru că n-a apărut încă mesia electoral, înseamnă că suntem naivi, nu putem fi naivi. Votăm pe cineva care ne reprezintă cât de cât acolo. Nu putem fi naivi. Gata, eu nu mai zic nimic despre chestiunea asta Am o singură corectură de făcut Eu, fiind, eu nu fiind ateist Spun că Isus nu e la biserică Este în sufletul fiecăruia dintre noi Gata, și cu asta vorbim despre vot Așadar, doamnelor și domnilor, vă rog să sunați la 0372069599 Și să comentăm împreună decizia dumneavoastră De a merge sau de a nu merge în această duminică la vot Bună ziua, Ionut Bună ziua, Munte Și Vlad Salut Și Vlad Petreanu Uh, am ales să merg la vot, datorită faptului că, după părerea mea, exact cum a spus și domnul Petreanu, este bine să votezi, să fii reprezentat. Chiar dacă, da, cei pe care eu i-am votat de fiecare dată nu au ieșit, au avut puține șanse. Dar uh, sper ca acum votul meu să meargă la acei oameni care i-am văzut în acest guvern de un an de zile... Ionuț, vă rog să nu facem campanie electorală. Deci v-ați hotărât okay. să mergeți okay. la vot, pentru da. că ați văzut niște oameni care v-au convins și exact. asta e. Am văzut niște lucruri, mai bine spus. Am văzut niște lucruri care încep să meargă. Bine, iată, optimismul poate fi un astfel de factor. Vă mulțumesc pentru telefon, Ionuț. Bună ziua, Mihai! Mihai, salut, bună ziua! Salut, Vlad. salut, Salut! Uh... Da, o să nu la vot, așa cum am mers în fiecare, la fiecare aleger, da. -că, să votez, să primul urmă, avea dreptul să vorbești după aia. Adică dacă ce? Dacă nu votezi, nu vorbești? Atunci nu ai dreptul să ceri să, să te, cum să, să zic, să... Da. să comentez, da. Nu să comentezi, nu Da, poate eu nu cer nimic? Dar comentez, da. vreau să comentez. Corect, da, eu, da dreptul la Vendan la, nu-ți lua la, la nimeni. Dar mă duc că i primesc și cu speranță. Am că nu voi fi nevoit nici eu, chiar dacă am o uh, am să... Deci, la dumneavoastră e un fel de reflex, așa-mi hai să înțeleg. Domne, vin alegerile, mă duc votezi. Mă duc votezi cu speranța că nu nici eu și nici copiii mei să nu fie nevoit să fugă filmarea asta. Cât încă mă am speranța asta că, că nu suntem. Uh, nu sunt pe doar moastră de manevră Merg să vă des Sper pentru Pentru, pentru O, o da, mai azi, bun Interesant țara. mobilul dumneavoastră Mihai, deci dumneavoastră Vă duce să votați ca să nu plecăm din țară Eu Și eu am votat așa de vă câteva ori. Sincer să spun, mi-am amintesc clar anul 2000 În care ți-am povestit? Nu Mamă, Am povestit la radio, dar tu nu emisiunea aia M-a chemat să mă facă de râs. După Mineriad, m-am dus până la Ambasada Canadei să iau formularele de emigrare Și după m-am dus să votez Ca să nu emigrez <laughs> 0372069599. merge sau nu duminică La vot, Marius, bună ziua Salut Moise Salut. Da, merg la vot Chiar am venit din județul Brașov De câteva zile înapoi în București Pentru a-mi exercita Dreptul de vot Și o fac pentru că sunt atâția sute de ani de istorie în care oamenii s-au luptat să, să aibă ocazia asta să A, hei, să... și vorbiți, domnule, sunt mii de ani de istorie în care oamenii habar n-au avut ce la drept de vot în România. N Nici nu s-au zis. grecilor pentru termen. În sfârșit. De ce să nu votăm? Păi... Nu ai niciun motiv să nu îl deportezi de Atâta timp cât oamenii în uh, România Sunt atât de uh, Cum să spun eu Dați deoparte Dați deoparte Și nimeni nu mai ia în considerare Toți sunt uh, uh, Ca niște vite Care își dau votul Nu spun Că îi consider eu vite Sunt considerați vite de către cei care le cer <coughs> votul De fapt Așa și deci, da, votez pentru că sper la un viitor mai bun pentru noi, pentru toți, pentru banii care plătim taxele la stat și, sau și să fie bine, să fie rău și să nu votăm ca vitele, zice Marius, într-o formulare oarecum dură. Eu aș vrea să vorbesc cu cineva care uh, trebuie să meargă cu trenul să voteze. Pentru că anul ăsta s-a revenit la votul pe liste și nu poți vota decât în județul în care ai președința, pe buletin. Călătoriile pe... Ce legătură cu revenirea la votul pe liste? Înainte era votul uninominal și puteai să votezi oriunde, pe liste cu mai multe La votul uninominal ar fi trebuit să Erau altfel pute... definite colegile. Da, bun, ok, uite, nu mi-aduc aminte exact cum la votul nominal trebuie să votezi acolo la tine cu al l La votul pe liste, oricum contează un partid, uh -huh. dar da, teoretic dar... ar trebui să votezi oriunde. De da. fapt s-au impus niște restricții absolut aberante prin legea asta electorală, e o altă discuție. O mai facem, am mai făcut-o și o mai facem după alegeri, că ea trebuie schimbat. Uh -huh cel puțin în București, cred că sunt foarte mulți oameni care, chiar dacă ar vrea să voteze, nu vor vota. Pentru că nu vor pleca din București, cu trenul sau cu mașina, până acasă, unde ori stai în județul în care ori sta doar ca să voteze. -a Poate a vorbim cu cineva... la Poftim? La studenți, s-a dat gratuitate. S-a dat gratuitate, da, dar faci 16 ore cu trenul până la Baia Mare sau până nu știu unde. Mi-ar plăcea să mai vorbim cu cineva care s-a hotărât să voteze așa nu ultimele zile, după ce sau chiar și-a schimbat părerea. Cineva care nu voia să voteze și uite s-a enervat dintr-o anumită cauză. Sau nu voia să voteze anul ăsta și a zis, nu mai pot, mă duc să votez, că nu mai avem încotrul. O fi Virgil. Bună ziua, Virgil. Eu, bună ziua. Salut. Se... eu chiar nu mai votez. De ce? Am dumne? votat, am votat cu cineva aici în oraș, a ieșit primar, ne-a condus patru ani, ne-a dus la eroină, nu mai votez. Și ce atât, e, atât e cazul să, să, să ne trezim, pentru că când am votat împotriva uh, unui președinte, a rămas președinte. Când am votat împotriva celor 600 de parlamentari care stau și dorm acolo în băncile alea, să rămână numai 300, și doar mai mult decât cei 600, toți 600 au rămas. Auzi, <gântu> <de> <gântu> stai este te întreb ceva. Stai, că să facem o paranteză, fără nicio legătură. Cu ce echipă ții la fotbal? Păi nu mai țin cu nimeni. Hai, brez, pari, cu cine, ținu exact, la fotbal. Nu mai țin cu joc. nimeni, ce-i cu omul? N-ai, cu cine, nu mai țin cu nimeni, adică ce, ținem numai cu campionii la fotbal? Nu, nu, nu. serios. Nu. Păi, nu cu nu ținut cu ținem Craiova cu am... ca și mine -am și s-a desfințat Craiova. Am votat cu cineva mic, independent, Așa. acum, A. și l-a ieșit, dom'le. asta stai, dom'le, ce să fac? Uite, mă uit la colegul Zafiu, se duce săracul de el în fiecare săptămână dimineața la ora 10 pe stadion la Rapid în Liga 5 -a, acolo. Asta înseamnă să fii suporter adevărat. Nu votezi numai când, când câștigi. Păi stai mă. Păi, păi și -am votat, am votat și când a câștigat și n-a făcut nimic. Și acum vrea Senat. Pentru ce să-l mai votez? Nu e adevărat păi că n dacă auziți... Adică tu n-ai făcut patru ani nimic pentru orașul ăsta, acum vei să faci în Senac, ce păi să domnule, altul, că exact. e, vedeți că sunt foarte mulți alții la aceste alice. Exact, cum zicea, zicea nu ne, ne, zice ne, ne, ne, ne, noi, tot noi. Lăsați, domnule, că nu e așa de data asta, nu merge cu vrăjeală. Virgil, ia uitați-vă dumneavoastră sau poate vă deranjează să vă documentați. Poate tot efortul pe care îl facem și noi și alții și pentru dumneavoastră este absolut inutil. Vedeți că sunt noi pe liste mulți. Cam. 80% așa, cred că dacă nu greșesc. Pe toate listele. Uite, m-a enervat, mă duc să votez acum. Așa, da, așa. Aia, aia. Să știți că, că sunt... Nu sunteți credibili. Nu da. sunteți credibili. Ia să mă au făcut. Să știți că partidele au făcut eforturi să mai schimbe oamenii de pe liste. Uh, proporțiile sunt, mă rog, cam de 45-50% în cazul PSD și PNL în cazul Alde de numai 20% sunt noi, există un partid nou-nouț care candidează cu oameni care n-au mai fost în general în Parlament anul acesta, care se cheamă USR. De și care există... nu a auzit nimeni. Există un partid uh, nou, recent înființat, care are și oameni noi și oameni ceva mai vechi, care este Partidul România Unită. Deci sunt tot soiul de opțiuni din punctul ăsta de vedere. La Partidul România Unită, Ce? care noi, că nu știu niciunul. Da, în fine, hai, cum și tu. oameni noi și oameni Ești mai, mai vechi, asta e. Noi în muzică sau noi în alt, în fine, nu, nu mai nu gata, sunt, hai nu. că intrăm în campanie și nu vreau să încălcăm niciolea. A nicio am vorbit despre toate partidele. Mai e și partidul domnului Băsescu, PMP. Da, numai cu oameni noi să știe. Da, mai sunt și independenți mai vechi sau mai noi? Mă rog, avem toate opțiunile posibile. 43 de independenți, îmi spune Victor. Bravo, Iată, Victor. ce frumos. Laurențiu, bună ziua. Bună ziua, domnilor, bună ziua tuturor. Da, voi merge cu siguranță, așa cum am mers de fiecare dată. Încă nu m-am hotărât cu cine votez. În seara asta voi intra pe net, pentru că voi fi la hotel și o să am mai mult timp. Intrați pe si Google și stați chid. acolo. Eu cu cine votez? Știu? <laughs> nu, nu, nu. Pot să vă fac o recomandare? Pe, pe da, pot, da, să, hai, știuie, pot să vă fac cam... o recomandare? Nu da, o secundă. Există un site care se cheamă... Sunt mai multe care monitorizează procesul ăsta de alegeri. Există un site foarte bine făcut, foarte bine lucrat, care se cheamă Alegeri Parlamentare 2016.ro. 2016. Exact. Intrați exact, acolo, pe fiecare, este o hartă interactivă, dați click pe județul în care votați și acolo aveți lista tuturor candidaților pe poziții eligibile uh, pe fiecare partid. Și la fiecare aveți câte trei criterii de integritate, corupție exact. și așa mai departe. Vedeți noastră care e mai curat, care -i... După care intrați pe site-ul busyday.ro vedeți că se scrie cum se aude, și vedeți da, noastră că zilele astea, dar nu mai știu eu exact când cred că l a început, am publicat eu o hartă, mă rog, a duce de fapt către site-ul Hot News, ei au făcut munca, dar nu știu exact să vă spun cum ajungeți pe harta aia, așa că mai bine folosiți site-ul meu, și acolo găsiți mm. noastră pe toți, care toți cercetați, deci de condamnați care sunt pe liste ca să știți după aia să comparați cu listele, exact. să fiți informați. dați da un click exact și la, și la să fac. <laughs> Da, Așa, gata. Vă mulțumesc exact frumos. Asta vreau să fac. Stați așa, unul mă da, da, da. ziceți. Zice uh, pentru că dacă nu voi găsi, voi face ce am făcut și în ultimele două, 3 alegeri. Adică voi vota din nou pe cei mai buni. Nu, voi vota din nou pe cei mai buni și cum toți sunt la fel de buni, o să încep ca să nu suport pe nimeni de la, de la dreapta și de sus în jos. E, asta, nu știu cum să vă spun, e, <laughs> e genul nu vă cu nimic. Da, n -n -n, pe nimeni ne ajută nu cu nimic. Știu. Ba da, pentru că dacă la un moment dat vor fi 5%, 8% da. voturi nule, da. poate cineva se va Nu, no, niciodată, da. niciodată, de fiecare atunci dată am sunt am 2, ascultați-mă puțin. Aveam, da. Deci de fiecare dată sunt 2, voturi nule, unele anulate de oameni care nu știu să voteze, foarte puțin de oameni ca dumneavoastră... E altele de oameni care numără voturile. După aia nu, să nu știu dacă o să mai facă că o să, să transmită undeva nu, <laughs> Film, da? numărarea voturilor filmată. Numai puțin, Vlad. În același timp, circulă genul ăsta de provocare, mai ales pe niște medii, cum ar fi cele online, care au acces doar anumite categorii de votanți la ele, care niște unii zic, băi, ia să-i votez pe toți, sau băi, ia să nu votez eu deloc, mă, să dau un semnal. Nu, asta este, de fapt, o bombană otrăvită pentru că mesajul ajunge doar la unii, n-ajunge la cei care n-au internet, la cei care, mă înțelegeți? Asta e jocul, de fapt, cu asta, cu nu mă duc la vot, sau îi votez pe toți, sau, mă înțelegeți? Nu, nu vreau să spun asta. E o dezbatere care se poartă de ceva vreme. E posibil să se modifice legea electorală în sensul introducerii unei alte opțiuni care să fie nu votez pe nimeni. Nu votez pe nimeni. E o variantă, se poate face asta. 0372069599 V-ați hotărât? Vă duceți la vot? Ce v-a făcut să vă hotărâți? Bună ziua, Elena! Bună ziua, Moise, bună ziua, Vlad! Bună ziua, mi-a prins bine așteptarea, am auzit niște chestii și mi-ați -mi răspuns în mod din direct la niște nelămuriri. Eu am 28 de ani și am votat câteva ori, chiar da. la un moment dat chiar am susținut un primar în orașul în care îmi locuiesc, în Onești. Da. Ei... Să fiu sinceră și am văzut câteva jocuri de, de curiste. Să fiu sinceră, nu mai ține chestia cu Hai să scriem Vlațepe și să bifăm Să punem niște smile-uri pe buletinul de vreo Și ne-am făcut, ne făcut datoria Am copii și eu nu pot să-mi bat joc de educația lor Dacă nu mă văd că mă duc la vot acum Cum să-i educați? Deci să, nu să mergeți la vot ca să Dar duceți-vă cu copilul morală. Poate păziți ce-am pățit eu cu al, al meu filă. Chiar mi-e silă de idee, de toată povestea cu politica. Dar trebuie să mă duc, nu știu, trebuie să fie unul. Poate nu-i curat, dar poate măcar o să încerce. Da. Poate gândesc mulți ca mine. Adică, știți care e problema? Nu că dacă mergem să nu la ei ce facem noi în box aia de destinată votului? Da. Ne batem joc de buletin, îl lupem, ce mai sunt alte variante, da, să o stăm, să medităm sau să ne documentăm, cum am spus foarte bine înainte. Hai să ne documentăm un pic, vedem că nu mai sunt doar PSD, PNL, alte și ce știe toată lumea pe la televizor. Ok, Elena, spus Vă mulțumesc foarte mult. Apropo de asta, vreau să buveste tata pe vremuri. Tata și pe vremea lui Ceaușescu se ducea la vot și tăia pe acolo tăcie că oricum era toți de la PCR și scria, benzină la liber. El își lua pix de acasă. Păi-de fără cartel. Uh, invers, cum face Elena, fac eu. De când era filmul, de când mergem în picioare, îl iau cu mine la vot. Hai să vezi, nu știu da. ce. Până la ultima votare, când am găsit unul acolo în secție mai așa, mai dibaci de felul lui, film avea 14 ani la ultima votare. Era evident copil, cu s-a mai maturizat. Care zis... Dar nu are voie să intre cu dumneavoastră în cabina de vot. Dar de ce, domne? Pentru că votul e secret. Păi zic, nu vezi că e minor? Vreau să iară ce fac acolo, adică să știe. Uite, eu încurajez pe toată lumea să facă. Cei care aveți copii, luați-vă copiii cu dumneavoastră la vot ca să-i ca să obișnuiți cu asta, domne. Cum zicea tot domnul Cristian Tudor Popescu pe care l-am invocat mai devreme. E până la urmă un exercițiu de curățenie democratic. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm! Există percepția asta că domnule nu votez, că nu mă interesează. Care este foarte greșită. Pentru că um, nu există nicio șansă să nu te afecteze, să nu-ți afecteze viața cumva, um, noul guvern și noua majoritate parlamentară. Adică, indiferent dacă votezi sau nu votezi, um, vei fi afectat. Viața ta va fi influențată de cine face guvernul, de cine face majoritatea parlamentară, de cine face legi în țara asta. Așa că dacă tot o să-ți uh, fie influențată viața Măcar să ai un cuvânt de spus Să-mi amintești la sfârșit să țin și un speech Despre momentul istoric Bună ziua, Ștefan! Bună ziua, stimați domn Mai mult Petreanu, stimat Vă Bună ziua. Ah, bine, Vă rog. Este prima dată după mulți ani În care o să merg la vot Dar încă nu știu cu cine o să votez Dar o să mă duc să votez Pentru că dacă nu votez Nu cred că am cum să-i înjur după Și cred că nimeni care nu merge la vot Nu are cum să-i înjure Parlamentul sau guvernul, dacă nu și-a exprimat opinia, iar vis-a-vis -vis de ce spunea acel domn mai devreme că o să se ducă și o să voteze pe. o să umple de ștampile buletine. Da, Să-și anuleze votul, adică, da? Da. Profit de, o, de ocazie ca să inițiez o, o schimbare în, în stilul de vot. ce fi dacă pe buletinul de vot am pune și nu-l presc pe acest partid? Anume, am, pune vot, întrerup, am, pune, ce? am pune un vot de nu pentru un mm. anume parti. Un fel de dislike. Mm. Ceva în genul ăsta, da. Adică să, voturi, se, a, să se scadă de, de la exact. alții. Păi, de ce de vreți să am luat voturile altora? Nu. Eu, eu zic că nu inventăm noi democrația acum, Ștefan. Ar fi bine dacă am luat de unde funcționează. Domnul Ștefan are... Eu întâlc în ceea ce spune. Sunt niște propuneri de reformare a sistemului de vot democratic. Mai multe. Poate discutăm o dată despre asta. Vorbim, să la o cafea și vorbim. Una dintre aceste propuneri de reformare este să nu ai... să poți vota, să faci o listă. Așa. Înțelegeți? Adică dacă sunt 10 candidați să-i ordonezi. 1, da, da, da. 2, 3, 4 și să primească puncte în felul ăsta. Uh -huh. Asta asigură uh, o campanie electorală mult mai civilizată. De fapt, nu. Pentru, ba, da, pentru că atunci când știi că uh, ai putea să iei măcar niște puncte de la cei care sunt în tabăra cealaltă, ai grijă să nu-i mai ostilizezi, să nu-i mai jignești, să nu-i mai uh, umilești. Pentru că știi că bă, poate ți dau, hai că nu-ți dau locul 1. Bă, da poate locul 2, 3 dacă mă port frumos cu ei. E interesant. E Sunt interesant mai multe variante. Facem da, la asta. un moment dat probabil când s-o informatiza și țara noastră când nu o mai fi cea mai tare la internet din Europa și să decide că putem să informatizăm și mai votul. Mai e un sistem dacă vrei. Uite, în care ai un anumit număr de puncte electorale. Să zicem că ai 100 de puncte. Și poți alege să le dai în funcție de cât de tare crezi în, în candidatul tău. Și hmm. se adună, că se spune că cei care sunt pasionali Ca la se sendaje. mobilizează mai bine, se duc mai bine la vot și în felul ăsta ei pot influența alegerile chiar dacă rămân o minoritate. A, fantajează partide mai degrabă. În fine, da, e o altă discuție. Ok, Ștefan, deci dumneavoastră v-ați hotărât da. să mergeți la vot, da, dar încă nu știți cu cine. Încă nu știu cu cine, încă nu am fost convins de nimeni Iar faptul că totuși pe listele de anul ăsta se regățesc Aproape 50% dintre parlamentarii care au fost în, în vechea legislatură Adică doar 10% dintre cei care... Mai puțin de 10% Că pornit au la vaslui 580 și ceva Și au mai da, ieșit da. 508 da, am Că i-a cam luat de neau pe mulți dintre ei a, Mă rog, bunii s-au în alegeri e o Foarte discuție. bine, foarte bine le a făcut Mă bucur, că... Bucur deci 50 că... înseamnă puțin, încă o dată. Trebuie no, să subliniem no, no, asta. Nu, 50%. Cam da. 48-50% din Ei. vechiul legislativ se regăsește în continuare pe listă. Da, liste. da, asta înseamnă că vezi paharul pe jumătate gol. Da, da mai ești și... O să privești și invers. Vedeți că sunt vreo 6.000, dacă nu mă înșel, de oameni pe liste. Așa Dar, cum cum am discutat da, la un moment da, dat da, când a lipsit Petreanu de la deșteptarea, ei au pus acolo tot, da, că n-au oameni suficienți de la portarul, de la partid, până e, mă înțelegeți? E, exact, asta, de dar de dar ceea ce contează... Și cine, așa, cine este pe locurile eligime, păi, astea, foarte Așa corect. putem să punem și... Primul loc, loc și. primele două, trei locuri. Sunt oameni care au fost exact. puși acolo și deja, mă rog, să-și știu, nu au, au făcut un secret din asta, că i-a luat de ul că nu i-a luat de neau, că primari pe nu știu unde ca să rădă frumos pe la televizor, Zis domnule, mă pun aici primul pe listă ca să voteze lumea, după care mă retrag. Nu mă face să vă spun despre cine e vorba, cred că știți că. Ar merita întrebat, uite, vezi, am putea să întrebăm pe cine nu votezi te nu. pe lista aia. Nu vrei să facem asta. Nu, o... da. nu vreau să-mi nici cu o secundă regulile Dar nu, nu discutăm privinț. de nume, discutăm de criterii, nu pe cine nu votezi în sensul de nume, ci ce nu? Eu, de exemplu, dacă este vreun candidat care are pro... pe poziție eligibilă, care e urmărit penal sau care a votat antijustiție sau care a fost traseist politic, eu nu votez niciunul dintre ăștia. Asta e opțiunea mea personală. Okay. Nu votez așa ceva. Mm. Pentru că înseamnă că m-a înșelat într-un fel sau altul, deja. Cel mai mare, nu probabil că l-ar primi cei mai mulți, pentru că sunt necunoscuți, Vlad. La aceste Faptul alegeri că... există această problemă. Există un baraj mediatic extraordinar din partea televiziunilor de știri, în special, cele care au și intrat în campanie Noi n-am intrat în campanie electorală. Ele au intrat, din asta trăiesc okay. Dar i-au favorizat pe unii În favoarea altora Iar unii nu sunt cunoscuți Normal că nu să fie votați, că nu-i cunoști uh -huh. Marian, bună ziua Bună ziua, vă -a ascultăm, Marian. Uh, Marian, sunt din București Am 27 de ani Stau în București de puțin timp Dar mă voi duce în Constanța În acest weekend să votez Uite, Dumnezeu, bravo, foarte tare Uh, fac parte din, uh, probabil, acei mulți uh, de vârsta mea Care, an la rând, uh, n am mers la vot Pentru că, da. din dezinteres, din lipsă de informație Din vari motive da. Consider că, în acest moment, lucrurile astea nu mai au uh, De fapt, nu, nu mai ai motiv să nu să reduci la vot da. Este în joc viitorul tău Este în joc viitorul... Uh, de fiecare dată a fost. Al, al nepoților. Odată ce, ce înaintezi un pic în vârstă și treci prin niște lucruri, realizezi că este foarte important. Votez deci, aici este vorba de maturizarea dumneavoastră, de fapt, vis-a-vis -vis exact, de procesul exact, de vot? Exact, sigur, sigur. Votez pentru ca cunoscuții mei să, să nu mai fie nevoiți să plece din țară. Votez pentru ca. Nepoata mea să, să aibă parte de, de o viață puțin mai bună decât, decât cea pe care am avut-o eu până în acest moment. Nu știu, sper cei ca care, cei care ne ascultă să-și să aducă, să aducă aminte de alegerile prezidențiale când s-a făcut foarte multă vâlvă și s-a zis că trebuie să ieșim la vot. De data asta este cel puțin la fel de important, dacă nu chiar mai importantă. Da. prezența la vot să știți că, adică, nu știu, s-ar putea să fie o chestiune care să fie avut sau să nu fie avut legătură cu votul uninominal Habar n-am, să ne dăm seama o să comentăm duminică seara cu toții să vedem dacă despre asta a fost vorba să știți că la ultimele două runde de alegeri uh, uninominale și 2008 și 2012 prezența a fost într-un rând de puțin peste 35 și într-un rând puțin peste 38% da. la Două lucruri, adică să spunem foarte sunt, puțin. Noi transmitem și pe Facebook acum și sunt sute de comentarii, Sunt oamenii chiar vor să spună părerea, majoritatea spun că se duc la vot, e cineva care zice, îmi pare rău a dispărut un comentariu, dar e cineva care spune, uite, iau avionul de la Cluj la Iași ca să votez. Felicitările mele! Sunt câțiva care spun, nu, mă duc să votez pentru că mi-am luat țeapă și aș vrea să le spunem ascultătorilor noștri, că, adică să le spunem cu cine votează de fapt, dacă nu votează. Pentru că sistemul electoral din România avantajează primul partid din, potrivit rezultatelor, da? partidul care ia cele mai multe voturi, este avantajat de prezența redusă la vot. Eu nu spun, n-are nicio importanță cine e partidul ăla, eu am, vorbesc de principiu Am explicat la, past la pastila Bizidei săptămâna asta, deci procentul se calculează din ceva. Cu cât numărul total este mai mic, cu atât ăla de pe primul loc are un ceva mai mare. Exact. Un procent mai mare. Da. Deci, deci, cu deci, același număr nu imaginați... de alegători, ia un procent mai mare. E atât de simplu. Adică, dragii mei ascultători, nu vă imaginați că dacă nu mergeți la vot, de fapt nu votați. Votați, ba, da. da. Este. Votați și votați primul partid, care o ieși și ăla. Habar n-am. Nu știu, dacă vă convine asta. Zău e... să mor că nu, nici nu știu care o fie la primul. Nu spun. Că... Bună ziua, Liviu. Liviu, bună ziua. Vă salut. Vreau să spun că eu. Tot 27 de ani am ca și uh, vorbitorul de dinainte. Am votat de fiecare dată și votez din uh, două motive principale și de data asta bonus mai bine încă un motiv. Primul motiv este că dreptul la vot e un drept extrem de prețios și nu-l apreciezi decât atunci când nu-l ai. Și uh, a trecut și țara noastră prin perioade în care votul era mai mult formal, exista, era formal și sunt o grămadă de țări în care Dezi? pur și stai nu puțin. Îmi dau seama, cred că ar trebui să formulăm altfel, nu dreptul la vot, ar trebui să spunem altfel. E dreptul la... de alege. Nu, stai puțin, dreptul la reprezentare. Pentru că da, asta înseamnă, de da, fapt, dreptul asta. la vot. Da, da, e important să fii reprezentat Corect. undeva unde se discută despre soarta ta. E important da. ca interesele tale să fie reprezentate în acea colectivitate. Și ce e ce o problemă. Mai... Nu e nicio problemă. E o problemă, nu fine, e mă reprezentarea asta e o problemă. E, e foarte teoretic ceea ce spui. Nu e deloc teoretic. Asta este, înseamnă că ești reprezentat. Statele Unite și-au declarat independența cerând reprezentare, uh -huh. de exemplu. Da. da. da. Și, și în divanurile ad hoc era o chestiune bună din punctul ăsta de vedere, nu, domnule, dar nu în zilele noastre avem de o problemă cu reprezentarea deci asta. Deci votul în sine este teoretic, reprezentarea este practică. Da. Votul în sine aha, este teoretic. Corect, corect ceea ce spui Vlad. Deci, Mă duc și votez da, Pentru serio, că sper stat, să fiu reprezentat Sper să fiu prezent, reprezentat E mai bine să fiu, nu, stai. Sper să fiu reprezentat corect Aha, Că o, ești okay, reprezentat okay, în momentul în okay, care votezi. Liviu, cred vă rog, continuați foarte important să, să fii reprezentat De către cel pe care îl alegi tu Și pe care tu vrei să-l alegi Chiar dacă persoanele între care tu poți să alegi Nu sunt exact poate cei pe care Ți-ai dori Asta ține de nivelul clasei politice dintr-o dintr anume țară, dar măcar știu că eu am ales acea persoană și că eu pot să aleg pe cine îmi doresc. Da. Al doilea motiv este că da. de fapt trec la, trec la al treilea motiv, de data asta chiar avem pe cine alege pentru că de multe ori oamenii spun domne, nu am pe cine alege de data asta sau niciodată, sunt toți la fel De nu știu, fapt, memoria colectivă este asta? foarte scurtă, începând da. din 2009, când s-au produs niște fuziuni și niște mișcări de pf, coaliție stânga-dreapta și în special în 2012, unde s-a produs la fel o amestecătură de felul ăsta de acolo încolo, de fapt a existat această problemă. Noi ne amintim ce s-a întâmplat în ultimii 6-7 ani cel mai des eu, care am trăit și anii 90, alături de colegul Petreanu, vă spun că problema asta cu uh, n-am pe cine alege, n-a existat atunci. Din contră, eram extrem de pasionați. E adevărat, uite, e într-adevăr, e perioada pe care eu mi am amintesc, că având 27 de ani, probabil pe la 20 de ani, am început să fiu mult mai conștient de, de lucrurile astea. De fiecare dată când vorbeam cu cineva care nu vrea să voteze, spunea, dom'le, dar ce, pe cine să votez? Că n-am pe cine să votez. Uh, uneori era destul de greu să-i să răspunzi eu le răspundeam, domne cu toate astea, exercită dreptul că e dreptul tău și e prețios deci, și de... încetul cu încetul o să crească nivelul lor Evident că nu aveam soră de izbândă. Deci dumneavoastră sunteți genul care votează din principiu. Uite, noi am avut o experiență da. la un moment dat, eu și Vlad. Am avut o discuție privată pe care o fac publică, cu stai liniștit că nu e nimic grav. Mi-a trimis la un moment dat o, un mesaj o domnișoară care în campania asta electorală, mi-a trimis pe Facebook un mesaj. A strâns semnături pentru un partid. Nici nu mai știu exact pentru ce partid. Și vorbea așa cu oamenii pe stradă și zicea, bună ziua, vreți să ne dai și nouă o semnătură? Și, și cum, și Domnișoara respectivă susținea, iar mie, la un moment dat am avut așa niște dubii, andalul pe și pe a zis, nu, așa ceva nu există. Domnișoara respectivă spunea, băi, tinerii de 18-19 ani nici măcar nu știu că au drept de vot, iar dacă știu nu că au cred. drept de vot, nu există așa. Dacă știu că au drept de vot, nu, ei nu înțeleg foarte clar ce reprezintă asta. Adică, care e efectul din a vota sau n-a vota? să Ai... mai tânăr, Liviu. Vreți să ne explicați un pic? Dacă e așa sau nu e așa, cât de departe... Eu am o explicare, dar mie, mi-e teamă că ar putea fi corectă. Știți cum se spune în general că noi avem liderii pe care ne merităm? Cred că despre asta este și vorba. De asta avem liderii pe care avem, pentru că persoanele care i aleg... Nu sunt de cel mai uh, cel mai bun nivel. Nu, nu mai există examen, asta. Știți cum e? Educați. Asta este votul. Eu nu pot să condamn publicul uh, pentru că mă rog, are Dar anumite nu nu. nu nu e vorba de o condamnare, e pur și simplu cam așa este. Există. Cam așa este, asta e realitatea. Nu, oamenii... Deci nivelul oamenii au diverse reflectat de nivelul de nivelul celor care aleg. Dar nu este vorba de nivel aici, este vorba de interese și preocupări. Adică sunt oameni care sunt preocupați în mod profund și disperat de ziua de mâine, sunt oameni care n-au ce să mănânce, sunt oameni care au business-uri și vor scăderea impozitelor, sunt oameni care uh, sunt interesați de asistență medicală mai bună și așa mai departe. Ei votează în consecință, nu poți să-i condamni, adică atunci când nu. ești sărac votezi într-un fel, când ești bogat votezi într-un fel. Nu de asta... neapărat. Mă rog. Nu, neapărat. În general, acum, și critică da, contra. Da, mă buc, deja ne-ai încercat la această emisiune, e ok, putem să trecem să vorbim cu Alina. Bună ziua, Alina! Bună ziua! Vă ascultăm. Bună! Bună ziua! Foarte interesantă emisiunea, vă felicit. Văd că foarte multă lume va merge la vot în acest weekend Din și ascultătorii noștri, dintre cei care ne sună. Dintre <laughs> da, cei da, care ne sună. Că, da, dintre cei care v-au sunat astăzi, voi fi unul dintre ei care va merge la vot am decât 30 de ani și vreau să spun că va fi din ce în ce mai greu în perioada următoare și chiar dacă nu voi vota nu știu cu cine o să votez, recunosc nici nu știu cine a candidat nu am urmărit campania electorală nici nu mă interesează, dar nu voi vota pe cineva dintr-un partid cunoscut voi vota ceva nou am zis hai să mergem pe schimbare și cred că ne-ar face bine schimbarea Alina, ce înțelegeți dumneavoastră prin campania electorală pe care n-ați urmărit-o? Adică ce n-ați urmărit? N-am urmărit ce parti, N-am urmărit Unde ce... să urmăriți? Pentru că dacă vă referiți să la să campania de eu. pe TV, să știți că n-ați ratat nimic? Nu Credeți-mă, nu mă uit la TV de un an de zile. Nu urmăresc uh, uh, posturi care se ocupă doar de campania electorală. Butonez televizorul, lucrez foarte mult. Aș vrea să fie un Parlament care să respecte drepturile noastre, să respecte Constituția țării, să respecte munca pe care omul o face în acest moment. La noi nu se întâmplă lucrul ăsta. Muncim pe salarii de mizerie, avem uh, asigurări de sănătate sub nivelul Uniunii Europene uh -huh. și aș vrea să văd dacă cineva care va veni nou la guvernare va face ceva în acest sens. Vă mulțumesc pentru mesaj, Alina. Și uite, și uite așa ne trezim în Parlament, da, eu sunt atât de furios. Cu salariile astea n-ar fi atât de mici în termen real dacă nu s-ar fura atât. Am dat o știre Zici tu? despre cum Ministerul Sănătății a cheltuit 15 milioane de euro în ultimii șapte ani pe un soft care nu funcționează, n-a fost implementat. De deci a fost banii... în două spitale implementate din 16. Asta. Din 34 câte trebuiau să fie inițial. Și s-a tot redus Dar da. banii au rămas aceeași deci Mai este... exact 11 milioane de dolari și 13 milioane de lei Este da. și noaptea minții deci ce se și Nu e singurul caz Nu, nu e, se întâmplă tot timpul Adrian, bună ziua A, Bună ziua și bine v-am găsit O secundă, Adrian, să mai anunțe o numărul de telefon Că erau liniile pline și acum sunt doar jumate 0372069599 Poftiți, Adrian, la comule Um, vă sunt vă sun din Hamburg, uh, din Germania, nice, și uh, eu reprezint uh, acei oameni care au ales să plece din țară da. pentru că nu am văzut niciun viitor uh, în țară, sunt total apolitic. Da. Uh, am fost până acum o săptămână hotărât să nu merg la vot, pentru că efectiv nu aveam cu cine, dar uh, un prieten m-a convins totuși să merg la vot și să-mi exprim părerea. Da. Uh, este, consider clasa politică românească, este o bătaie de joc. Deci, efectiv nu contăm pe niciun, pe nicio ramură politică în Europa. Noi suntem atât de infini și nu știu, neimportanți nu, nu, nu comparăm Vedeți, dumneavoastră, așa a zis la un moment dat și o echipă de fotbal numită Hamburg Sports Frein, care a venit la Universitatea Craiova și se-a dat seama că conta mai mult decât a zis ea. Aș vrea să vă contrazic, Adrian, iertați-mă, în momentul de față în clasa... Deci clasa politică, bunărea, cum o fi, nu vă contrazic, ea arată altfel decât a arătat până acum. Indiferent că e de vorba de DNA, că a făcut nu știu DNA-ul, că, că s justiția, că s-au măcelărit între ei, nu contează. Vă spun doar că tonul pesimist pe care dumneavoastră îl dați și de sfârșit de lume nu este în acord cu realitatea și că echipa Universitatea Craiova a eliminat din Cupa UEFA acum 30 ceva de ani pe Hamburg Sport Am vrut să, să știe și asta. Da. Craiova, știința, știința! Am, știința. am <laughs> observat, am observat. Haideți, domne că nu e dracu așa de negru, de exact. să știți. Lăsați că deci, supraviețuim noi. Vorba lui Barack Obama, da, da. luni dimineață va răsări soarele domnului. Exact. Viața va continua, vom trăi în continuare în țara asta, o să muncim aici, o să ne luptăm cu hoții în continuare, putem ieși în stradă, putem sta acasă, fiecare ce decide să facă. Zice... Libertatea e o chestiune pe care ți singuri singur, nu ți-o dă nimeni. Nici la Hamburg, nici la București sau la Cluj sau la Iași. Da. Eu, numai un pic, vreau să spun și eu ceva. Vă rog eu frumos, spuneți-vă în locul unui jurnalist care scrie de 25-26 de ani despre corupție. Tu ești la? Nu, zic, nu, eu sunt ala, eu nu mai scriu de mult despre corupție, dar sunt jurnalisti care scriu asta sau care urmează Păi da. cât de deprimați ar trebui să fie oameni ăștia care să fie știu deprimați mai mult? Mă. Păi nu, spun apropo păi de... Păi nu mă, că din 25 nostru. de ani, 20, nu s-a întâmplat nimic De 5 se tot întâmplă da, Iată Cum adică? Iată Eu de sunt zis... entuziasmat o, asta, de ce se întâmplă scrie, Și ce, vă așteptați să fie ușor? Gata, domnule, s-a terminat Gata, a făcut de neau. ne face și autostrăzi acum Nu, <laughs> mai contează și ce facem noi, domnule Iertați-mă, Adrian Poftiți No, eu, sunt, eu sunt complet de acord, eu sunt complet de acord, oricum am văzut schimbări în bine în ultimii 5 ani de zile, dar având în vedere că jumătate din clasa politică, cum specificați și dumneavoastră mai devreme, sunt chiar condamnați. Deci nu sunt condamnați, 16... Sunt urmăriți, da, sunt urmăriți. Da. Uh, mă rog, sunt în diferite... Sunt deci vă spun statistica că am muncit nu. aproape o zi la ea. 27 au intrat da. pe liste, au intrat în Parlament în 2012, 16 sunt definitiv condamnați, sunt la pușcărie, dar în momentul ăsta e adevărat, ies din Parlament, 80, 80 de parlamentari <laughs> au intrat 27, plecat, au da, 10 din Vaslui. Deci Craiova a eliminat pe Kaiserslautern. da? Nu pe Dinamo pe Hamburg. Pe Hamburg. A, oh, leu. Marză... ce mi-am tras Acum, da. una? <laughs> <laughs> ne atrag atenția ascultătorilor. <laughs laughs> deci, uite, domnule, mă uitam și la Dinamo ca să știți și păi Pe, era acolo orac, erau niște fotbaliști, în fine. Vă rog, poftiți. Da, acum, sincer, nu știu dacă pot să spun cu cine votez, dacă e sau nu, să nu încălcăm vreo regulă, dar acest nou partid ce a apărut de curând, care... Gata, încărcăm o regulă. Adrian, vă mulțumesc foarte mult, mai avem 10 secunde și vreau să vă zic o chestiune și ție, Petreanu, tu poți să scrii Ai, despre să asta. Stai să-mi iau, da. Așa. Deci, stimați ascultători, ascultați-mă bine de tot Spre deosebire de alegerile din 2012, din 2008, din 2004 Chiar și din anul 2000, în anul de grație 2016 Țara noastră, alături de restul mapa mondului Intră într-o nouă ordine mondială. O chestiune nasoală, dificilă, cel puțin pentru noi aici Ceea ce facem noi în această duminică este să ne desemnăm niște lideri care să ne ducă printr-o furtună mondială care să anunță. Ești de acord cu mine, Petreanu? În mare parte, da. Deci, când, deci, duminică, când vă hotărâți dumneavoastră să stați acasă sau să nu vă duceți sau să faceți un grătărel, că e frumos afară, o să fie 10 grade, gândiți-vă la asta, că o să avem nevoie de cineva cu toți creierii în capul lui care să țină cont de interesele tuturor ale națiunii noastre și care să ne ducă mai departe. Mă înțelegeți, să fie măcar cum a fost până acum, dacă nu chiar mai bine. Vă mulțumesc! Ați ascultat România în direct cu Moise siguran și Vlad Petreanu, o emisiune susținută de Banca Transilvania.